Igazság és megtorlás Amikor minden titok kiderült, Hugh Hendon vallomásaiból megtudták, hogy felesége az ő parancsára tagadta meg mice azon a napon Hendon holban. E parancsnak azzal a fogadkozással adott nyomatékot, hogyha nem hajlandó tagadni, hogy az illető Mice Hendon életével lakol. Erre Edith csak azt mondta, hát ője meg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 Ezt Mice nem engedte volna meg Edithnek, ha ne talán ő akarta volna is. Hugh hagyta a feleségét, s a kontinensre utazott, ahol el is pusztult hamarosan. Özvegyét pedig Kent grófja vagyis Mice nem sokára feleségül vette. Volt nagy vigasság Hendon falván, mikor az új pár először ment haza. Tom Kenti apjáról többé senki se hallott.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 A szeme láttára megégetett két baptista asszony gyermekeinek jó otthorról gondoskodott, szigorú büntetést mért a tisztre, aki Mice Handont ártatlanul megveszőztette. Megmentette az akasztófától azt a fiút, aki elfogta a szökött solymot, és az asszonyt is, aki szövetmaradékot lopott a takácstól. De arról, hogy a király beli szarvas megöléséért halálra ítélt embert megmentse, elkésett.